Ja, hey, velkommen til spilpodkasten. er Det er den første udgave af spilpodkasten nogensinde. Spilpodkasten, det er et samarbejde mellem mig selv, Thomas Eikeland og min med host vært, Lasse Fellesen. Vores mål med den her podcast er at, at snakke om hvad der sker indenfor ind i videspillernes verden og så både af, hvad der sker lige nu, og hvad der kommer af spil senere, og nyheder og sådan noget. Vi vil have en afslappet og uformel tone, og altså, om der er et eller andet, der ikke er helt uh, 100% korrekt eller sådan noget, så gør det jo heller ikke, uh, altså... Nej, det gør ikke det helt store. Nej. Vi, vi synes som, at der mangler en en dansk podcast, sådan, der handler om videospil, fordi vi hører selv på mange amerikanske, og nu er vi sådan på at bidrage med, med en dansk podcast øh ja ja det er værd at sige at uh, mange af de nyheder vi vi kommer til at snakke om de er uh, altså rettet mod det amerikanske og japan japanske marked fordi at det uh, er nyhederne ni kommer først derover tit nogen få gang så kommer der no noget først derover i Europa men altså computerspil det er virkelig big business i, i, i USA og Japan og uh, Generelt så os podcast, den er opbygget sådan at vi, vi snakker lidt om øh, hvad det er vi vi går og spiller nu måske og så øh, hvad hvad vi spiller lige nu. Så kommer der måske nogen eller så kommer altid nogen nyhedsrapportering. Og så kan det være at hvis vi at vi tager et specifikt emne op som vi har lyst til at tale lidt om. Men måske... i den forbindelse der der er I meget velkommen til at til at sende os en sin e e-mail eh øh, på spilpodcasten hotmailcom øhm um, fordi det så kan vi, vi måske få noget feedback på vores podcast og samtidig så må I gerne komme med nogle uh, forslag til nogle emner som vi kan diskutere um, på podcasten. Ja. Og ja, um, yeah, det, det er så det sidste punkt på uh, på dagsordenen. I dag bliver altså ikke så et uh, et afsnit fordi det er første episode. Ehm um, men uh, skal vi bare gå i gang, Thomas? Ja, men Lasse, hvad er, hvad er det hvad du går og spiller for tiden? Ja, altså lige nu der er det, der er det meget om uh, Guitar Hero, som, uh, som vi spiller, ja, nærmest begge to. Ja. Um, og det har vi gjort efterhånden i en måneds tid, um, og du har spillet lidt mere end, end mig. Det ja, guitar Hero det er et spil, hvor man, uh, altså det handler om at spille guitar, og den guitar man spiller med, den har ikke uh, strenge. Den har knapper i stedet for, og dem, uh, dem trykker man på i takt med, med musik. En masse kendte numre fra kendte bands, uh, rocknumre. Det er meget sjovt. Jamen det er det helt sikkert. Og, og en ting der gør det så sjovt det er at, at det virkelig kræver øhm, utrolig meget øvelse for at blive god til det. Og hvis man begår en fejl, jamen, så er der kun så selv man kan, man kan blive bredt for det. Øhm, for i spillet der, det, det ligger ikke op til at der, der er noget som helst form for held i spillet. Det kræver virkelig dygtighed. Øhm, og det kan jeg virkelig godt lide, lide ved, ved det spil. Ja, og det er sange som Iron Maiden og Rage Against The Machine og My Chemical Romance, og det er masser af gode rocknumre, som, som det er rigtig sjovt at spille til. Ja, de har helt sikkert, øh, helt sikkert været ude med nogle licenspenge, fordi det er nogle, nogle meget store navne, de har. Nogle, nogle, af, er, eller nogle af sangene er så uh, covernumre, men, uh, men der er også en hel del uh, ægte. Jeg tror faktisk, de fleste er covernumre. Ja. Ja, jeg ved ikke om, hvad der er ægte sange med. Nej, jeg ved, hvad den der My Chemical Romance, det er, er i hvert fald den rigtige nok. Ja. Mm. <clears throat> jeg, er, jeg er lidt stok i uh, Guitar Hero lige nu. Okay. Jeg, spiller, jeg spiller på Hard, og jeg, til, jeg tror, jeg er kommet til den tredje eller færre spillested. eller ja, det er sådan, de er opdelt, ja. i forskellige steder. Og der er spiller. der, jeg kan ikke lige huske, hvad det er, der er to sange, jeg ikke... Uh, jeg kan komme videre i, fordi det de går simpelthen så hurtigt, og det er lidt svært for mig lige at holde styr på alle de her fem øh, i medium. Der er det jo sådan, man, øh, man spiller kun fire forskellige knapper, eller man skal holde styr på, men der er fem ja. i hardt, og det gør det hele lidt sværere. Gør det noget sværere, ja. Og samtidig så, så går, øh, går det også hurtigere, altså man skal være hurtigere på fingrene også. Ja. Øhm, så det, det er helt sikkert, altså jeg, jeg, jeg, er øh, jeg spiller stadigvæk på medium, når jeg spiller, det synes jeg er udfordrende nok i sig selv, men... Øh. Og, og det er også det, altså man kan godt klare, altså de fleste af de sange, der bliver spillet, kan man, også på HeartCamp, kan, kan vi godt klare sådan med nød og næppe. Men det der med at få, få fem stjerner, som jo sådan er maksimum, det det, er det, der er svært. Um, og det er det, som, uh, som er sjovt at, at få. Ja. Jeg har også lige klaret, jeg klare lige en første sang på en sang. Jeg skulle bare lige okay. prøve, prøve, hvordan det var. Og <laughs> hvad var det for en sang? Ej, det er en helt første, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, for det er... Det er ikke den der Possum Kingdom, det er den første, men den, jeg synes ja. ikke den er særlig god, men... Uh, den, den er, det var sådan det nemmeste af de svære. Ja, det er den nemmeste af de svære. Ja. <laughs> okay, et andet spil, vi har, vi går, eller, som vi har spillet lidt, det er det der... God of War 2. Vi har begge to sådan rimelig store fans af det første God of War. Uh, et, men så er det jeg for min del i hvert fald gået lidt død i Guardwark 2, men vi har, vi har spillet det lidt her i det sidste. Ja, vi har, vi har spillet det en del, og det, det er også rigtigt nok, det, det minder utrolig meget om eteren, det er meget de samme angreb, man kan lave, an, forskellige angreb, man kan lave, og mange af monstrene er også de samme. Øhm, så, altså, jeg kan godt forstå, at man kan efter at have spillet eteren igennem, føle, at det er lidt sådan... Det er godt nok okay. nogle, nogle kæmpe store miljøer, man, uh, går, sådan, ja. man har godt nok ikke så stor frihed, men man føler virkelig, at man går rundt, og man kan se i vildt langt, og de der kæmpe store heste, man sætter i gang der, ja. hvor vi er nu, og de bare trækker sådan en kæmpe ø med sig, og sådan, man får virkelig den der følelse af, at det er stort i hvert fald. Nej, ja. altså de, de, de scenarier, der er, spillet, de, de er de er så store og så voldsomme, at... Uh, det det, det det er en af de forbedringer, jeg synes, der er i spillet, at de virkelig har tænkt på, hvordan kan vi lave den her det scenarie så storslået som overhovedet muligt. Og ja, det fungerer bare. Øhm, og stadigvæk er kontrollen jo, jo rigtig, rigtig god, og og og det kræver en hurtig reaktion og, <coughs> og kræver meget uh, skill for at kunne klare spillet. Um, godt nok er, er der, synes jeg, et angreb, som er sådan lidt uh, overpowered eller sådan som er lidt for stærkt, øh, en, en specifik combo, som jeg synes ødelægger en lille smule men øh, alt i alt, så, så, er det, så synes jeg det er et fremragensspil noget rigtig flot musik også. og det er imponerende at den kan køre på en PS2 øh, som i efterhånden også er ved at være lidt uddateret i forhold til de nye